Allting är politiskt. Du måste börja uppifrån. Du måste börja ändra lagar. Du måste få en ny brottsbalk. Det är från 1965 den vi har nu. Det var ett väldigt annorlunda Sverige då. Att man har en klassisk struktur. Där man satsar på kärnverksamhet. Kärnverksamhet, kärnverksamhet först. Och så länge inte polisen fungerar, så länge samhället ser ut som det här, så skulle jag som chef, inga mer projekt, inga mer pågrejer, mm. utan varenda millimeter av verksamheten ska sättas i kärnverksamheten. Daniel arbetar som polis kommer att presentera sig mer och vi kommer att ta upp det här med hur polisen har utvecklats eller avvecklats. Och med en peak point kan man ju säga vad det gäller organisationen 2015 och hur polisen når idag. Så Daniel, först. Kanske inträckar lite vem du är. Jag är 43 år. Mm. Har eh, arbetat som polis i början skolan 2002 och fick anställning 2004. Jag har jobbat eh, allting från spaning, ordningspolis, utredare, chef, förundkörningsledare mm. och så vidare. Just det, i Vi kommer som sagt för att försöka utreda om det var bättre förr eller om det är bättre nu och framförallt gå igenom och djupdyka lite i den här omorganisationen som jag själv har chattat rätt mycket om hur den har påverkat polisen. Eh, och därför är det jättebra att prata insight just med Daniel. Men jag är ju alltid så nyfiken som jag jobbar som coach. och så här, Vad är drivkraften att man väljer olika saker? Men vad, vad gjorde du innan polisen? Hur var vägen in? och Vad, vad kände du fick dig att välja just Ja, I mitt fall, många drömmer om att bli polis. Det är ofta gammal barndoms dröm därför man ens mm. är polis. För mig fanns det inte en tanke på att bli polis. Bård, det, fanns, så? Ja, det fanns inte under något tillfälle under min barndom eller liknande som jag tänkte ens tanke på att bli, bli polis. Men vad tänkte du bli då när du var barn? Var ja, när, jag, när jag var yngre och tonåring då var det ju yrkesmilitär som lockade. Aha. Och sen så stod det så att äh, jag fick äh, tjänst, äh, alltså värnplikt. Och äh, då kom den här äh, omorganisationen av försvaret. Och jag förlorade min plats Jaha. och äh, fick veta det en månad innan värmplikten skulle starta mer eller mindre. Mm. Så äh, vad ska jag började göra, så jag började plugga istället. och äh, pluggade bland annat i England. Okay. Pluggade jag i, i Stockholm mm. och tänkte med en akademisk utbildning. Okay. Sen så äh, som alltid kommer en sommar och jag visste inte vad jag skulle göra så försöker jag mig. Mm. Så jag fick ett sommarjobb på Hallanstalten och där blev jag kvar. Okay. Jobbar kvar där och eh, det var ju så att levde som fattig student mot att ha ett arbete som var ganska spännande. Det ena ledde till det andra och via kontakter så fick jag göra ett besök på gamla då Gunnar Applegens grupp. Ah, just det. Eh, det var ju från början FITIA-kommissionen som samlev SG särskilda gänginsatsen. Mm. Och jag vart ju helt frälst där. Det här var man skulle hålla på med. Ja. Så på den banan var det så jag började träna och jag började ansöka och jag kom in. Just det. Mm. När i tid var vi då? Det här är alltså tidigt 00-tal då. Just det. Och jag klev på skolan 2002 ja. till 2004. Jobbade ett år som ordningspolis i Botkyrka. Gjorde väldigt bra ifrån mig. Blev ombedd att söka, ansökte och hamnade på SK. Ja oh, just det. Mm. Så det var väl den närmaste punkten man kan komma då? Ja, Men det gick på ganska kort tid. Ja precis. Och sen har det rullat på sen. Ja. Ja. Det är intressant det här hur, hur man kan titta i backspegeln. Vad var det som påverkade mig och hur jag blev inknuffad och hur, mm. varför vi gör vissa val och sådär. Ja. Och jag brukar liksom tjata om även när människor säger så men jag ångrar det där och det där. Nej, men det var ju perfekt som det var liksom. Ja. För det var ju ändå en knuff i någon riktning i livet. Så blev det och på ett sätt så här, många har frågat om du hade vetat det här idag, mm. hade du blivit polis då? Eh, då hade du svaret blivit nej förmodligen. Mm. Jag hade satsat på skolan. Just det. Samtidigt. Uh, idag så är jag väldigt lycklig att vara polis. Jag älskar mitt jobb faktiskt. Ja. Och uh, har ju svårt nu säkert den här, med en här ålder liksom, att byta helt. Liksom. Mm, Utan uh, nej, men jag hamnar ganska rätt. Ja. Jag är ju nyfiken på... Vad var det du såg och upplevde när du kom då? Du jobbar ju i yttre tjänst och sen så hamnade du på SGI. Mm. Och hur var arbetet där och ledningen och styrningen liksom, Hur kändes det? Alltså kändes det som när det högt i tak och att ni hade god samverkan? Och ja det måste jag väl säga och sen ser man ju med en ung människas ögon när man kommer. Eh, Mot idag så var det ju betydligt mer hierarkiskt. Du kunde säga till någon på Skarpen som chef att. Mm. Nu kommer du och sätter det här nu. Yeah. Och det, den tonen funkar inte riktigt bland de unga poliserna idag. Nej, det. Eh, samtidigt så var det ju mer Bergstad. Det var lite mer militäriskt i sitt sätt att, att vara. Just det. Så fanns det en tydlig hierarki också. Uh -huh. eh, som, är, som försvann i och med om organisationen. Just det. Just det. Eh, så um, ja. Men kändes det som en tydlig ledning som gjorde att ni visste precis ert uppdrag och vad ni skulle göra? Att ni hade också stöttning från ledningen på den här tiden? Ja, absolut gjorde det där. Och liksom, det var ju så, vad, vad, vad chefen sa var det som strålade ner. Det var det som gällde. Mm. Absolut. Sen så var det också att jag kom ju där som Peter Springer pratade om att eh, närpolisreformen. Det här var de här självande resten av den. Så jag kom ju till Närpolisstationen i Botkyrka. Ja. Men jag körde ju bara en radiobil, och ingen närpolisverksamhet. Men hur, hur långa arbetstimmar var det i veckan på den tiden? Fanns det överbelastningsrisker eller anpassades tiden för att ni skulle kunna vara fullt ut kompetenta? Det var, det var mycket mycket bättre då. Jag hade under den perioden fått, vi hade fått barn, jag och min fru. Och han var liten. Och jag valde att bara jobba nätter. Och då vet jag att jag hade åtta timmars pass. Och jag jobbar så alltså Tre dagar en vecka. Så jag jobbar, tre, tre, fyra. Tre, mm. tre, fyra. Så det är ungefär 28 timmars ar arbetstid. Mm. Och även om man var trött då. Och för att det blir alltid att. En dag måste du skjuta upp. För att hamna rätt liksom i sömnen igen. Så var det helt annorlunda. Och där kommer det sen att ändras sen då, 2008. Mm. I och med att poliserna då sålde bort arbetstidsavtalet då just det. mot att få en högre pension ja, mm. just det. och då var det andra bullar. Ja. Mm. Så att det finns ju flera brytpunkter inom polisen just 2008 och sen har vi 2015 som vi ska dyka in i senare. Mm. Men 2008 vad innebar det för dig alltså den brytpunkten att man sålde ut det? Vad egentligen som hände där, jag vet inte om har riktigt svar på vad som hände för det gick massa rykten mm. att den gamla fackordföranden på egen hand utan att ha Stockholmsförbundet bakom sig åkte och skrev på det här avtalet sen direkt när det avtalet slogs igenom. Slutade han och fick en tjänst om polismästare Hoppsan. i någon fin korridor någonstans Aha, och sen just. så försvann han helt ur, ur, ja. ur ljuset. Ja. Vad som egentligen hände här det vet säkert de som jobbade faktiskt på den tiden bättre mm. än vad jag. Just det. Men det var ju demonstrationer och sånt innan här och, men det var ingenting man lyssnade på. Nej lyssnade. Så att även på den tiden så var det en ganska en ledning som inte lyssnade på sina anställda speciellt mycket utan man körde sitt race. Abs absolut och. Eh, inte bara det då att obersättningen blev sämre. Det fanns särskilda tillägg så att inte arbetsgivaren skulle kunna tvinga kvar den för länge. Så att en 400 kronors regel efter 14 timmar, den togs bort. Man jobbade minst ett pass mer i veckan. Mm. Eh, och till exempel när man fick då tidsförskjutning som heter att du, du du ligger för nära, du har för lite sovtid mm. till nästa pass. Du är alltså kvar kvartvingad på jobbet just och sen får du ju inte börja för en viss tid. Ja. Och då skulle du alltså från början, som det avtalet var skrivet, skulle du betala det där med dina egna pengar. Hopsan. Ja. ja, och det var ju liv och det, det var ju ändå kanske något år innan det gick igenom sen att ja. man fick, fick bort den här delen. För det var ju inte, ja. det var ju inte klokt. Just det, just ja. det. Men kan du uppleva det här med, med att ledningen även på den tiden lyssnade för lite på er och era behov att de tog beslut och inte riktigt var inkännande i hur det kan slå på er. Ja, absolut. Absolut var det så. Ehm, ja, polisen är ju en statlig myndighet och en koloss liksom. Mm. Som är också en gammal koloss som mm. är, det sitter mycket i väggarna. Ja. Och att lyssna liksom Känna efter på den enskilda soldaten på golvet. Mm. Nej det var inga det... undercover boss där egentligen. Nej nej, nej nej nej nej absolut inte. Men hur mycket tid var du var tvungen att ta till rapportering och administrativt arbete under den tiden? Ja på den, på den här tiden så var ju jag då vanlig polis som man säger så. Mm. Så att det var ju den här administrationen som, som alla poliser får göra egentligen. Ja, det. Som det är ju ett mm. mycket. Just det. det är ju som alla har talat om det ja. att det bara ett enkelt ärende kan ju leda till mm. timmar av, av rapportering. Ja, just det. Så är det. Så att ofta så har ju bussen gått ut. Mm men man fortfarande sitter kvar på morgonkvisten ja. på och skriver allting precis. som ska dokumenteras. Liksom. Så man ser honom gå ut genom dörren? Medan ja, ja, ja men det, det, är det är inte många gånger. Ja, ja, jag precis. förstår. Ja. Men hur var sammanhållningen i er emellan? Eh, alltså, kände du att om det hände något dramatiskt så fanns det full uppbackning? Det var ingen som flydde direkt utan man höll ihop? Ja, man höll ihop och eh, kårande om det är en av anledning liksom, att, eh, att, att, att bli polis. Att man har, mm. man har ett, ett gäng sådär. Sen har det alltid haft tur och vatt i liksom grupper och ganska mm. sammansvetsade grupper också. Mm. Så att jag har vetat liksom att jag har haft kollegan i, i ryggen när det Just har varit det. hett som du har varit många gånger. Liksom. Just det är ja. ofta var det skarpa lägen. Var, var du tvungen att använda vapen någon gång eller? Mm, jag, har, jag har varit nära att skjuta vid ett par tillfällen själv då jag har stått liksom millimeter ifrån. Ja. Jag, men jag har inte skjutit själv. Men jag har varit med vid, när jag räknar efter fem skjutningar som har varit med i. Involverad när mm. kollegor bredvid ja som skjuter. Mm. Mm. Ja. Ja, det var varit dramatiska stunder. Det har det varit också. Ja. Men under den här perioden, då, jag menar, det var 2008, det var en peak point och Sen så började vi närma oss 2015. Mm. Eh, under den här perioden. Inom vilka olika områden arbetade du? Var du rörlig eller var du stationerad, Botkyrka? Vad hände fram till 2015 om man säger karriärmässigt? Karriärmässigt så var det så här att jag, jag började då jobba som radiobilspolis. Och jag och några andra kollegor vi föredrog att hålla oss uppe i några Botkyrka som man sa. Det är ju Alby, det. och vi gjorde bra från oss där liksom. Tror jag att vi blev lite sedda. Vi sa då, mm. att vi ville vara där. Just det. Så kom jag till eh, sektionen mot gängkriminalitet under Fredrik Gårdres tid. Mm. Och sen var jag där i två år. Samtidigt då här under de här åren så ju. det höll ju på spåret ganska länge men eh, det var ju den här polishusskjutningen i eh, Södertälje. Så efter ett ingripande som blev lite rörigt, jag uttrycker milt, men jag kan inte acceptera detaljerna. Så plockade man upp ett vittne i polishuset på natten på plan 4, där det var upplyst då kriminella åkte och hämtade en AK-47 och sprayade huset just, det. just mot den vågande vittnets satt. Just och då satsades det då på Södertälje. Lite mm. som vi ser nere i Malmö nu. Fast det var ju mycket, mycket mindre skala. Ja. Och under, under längre tid. Ja, just det. Och då skulle egentligen då en annan kollega än mig. Eh, jag kommer från Södertälje så jag slapp och jobba där. De mm. kunde tvinga mig. Men då skulle de skicka en, en god kollega till mig som har gjort samma årskurs ja. i, i skolan. Och då tänkte jag att nej, men han ska inte bara liksom, drabbas mm. för att jag säger nej. Så jag tog på mig det. Och eh, kom till då en nystartad grupp med andra poliser från runt om i, i Stockholm. Mm. Det vi började köra och i efterhand så visade det sig att det var ju, kanske min bästa tid i polisen. Ja. Det har haft som roligast. Just det. Ja. Just det. Men när du nämner Södertälje så har det varit mycket snack om Södertälje-maffian och allt det här. Mm. Har, du, har du kunnat under de där åren sett hur kriminaliteten utvecklats eller... Vilka trender har varit i brottsutvecklingen har du kunnat konstatera? På gatornivå så var det ju att när man kom ner så hade ju, som märktes du alltså, för andra som runt om i Sverige lyssnar på det här så kanske man måste förklara att från mot motorvägen ner förbi Salem till Södertälje så är det bara ett avstånd på kanske två mil, mm, en och en halv. Ungefär. Det är väldigt nära. Ja. Men det var som att komma till två olika världar. Just det. Det var hänsynslös attityd, respektlös attityd. Folk gick omkring med vapen uppen som de kastade ut vid biljakter. Det var, det var liksom laglöst land på något sätt. Mm. Ehm, och där stävdes det upp genom åren. De blev försiktiga, särskilt efter skjutningar och sånt. Och att de här, om man säger så, de värsta av dem hamnade. Under lupp och sen ser det mer häkt och ser det mer fängelse. Just det. Så, så verkligen lugnade det ner sig och mm. de kriminella blir mycket mer försiktiga. Ja, mm. Just det. Ja. Så det fanns i alla fall en positiv effekt i, i insatserna? Jag inte ja, vet. absolut. En kollega som är pensionär, han räknade upp att de, um, bara den här, den här gruppen under de första sex månaderna. Jag kommer inte ihåg hur mycket automatvapen och hur mycket narkotikavet tog. Men mm. sammanlagt. Så fick vi fram resultatet. blev alltså 100 års fängelse totalt. Wow. Sen var det lite att bryta guld i obrutet land. Då. <laughs> mm. Det var det. Det hade inte kanske varit lika lätt idag. Ja. Men hur ofta var du alltså, kunde du känna dig rädd ibland? För att jag menar, det var ju vapen i rörelse. De var ju beväpnade. Mm. Fanns det en rädsla när det var ett larm? Eller ni var tvungna att ingripande? Alltså, hur var känslan i kroppen? Nej... Jag har aldrig själv, det ligger inte för mig liksom att vara, vara rädd så där och så har jag alltid haft en eh, Mentalt att jag inte är den som backar. Nej, Nej. Det. Och det tror jag att, jag att jag har strålat ut också. Mm. Så jag har alltså, om man ser till, till ren våldsanvändning och sådana saker Så det är väldigt lite inom åren. Det mm. mm. har behövt gå så långt. Just Utan eh, Men det gäller att man, man kan inte göra det själv. Nej. Det gäller att man har några kollegor runt sig som man vet, mm. man, som, som står i, i botten och tar ja. med. Liksom. Ja. Men fanns det kollegor du kunde också känna som inte du skulle vilja ha med dig i skarpa situationer? Ja, det, var, det, det är nog mer på att man är ung och oerfaren. Mm. Just det. Det, det är egentligen det. Mm. Inget uttalat att. Några sådana tankar utan det är mer liksom att man inte kanske, polisen är en jättestor organisation och till skillnad från vissa andra länder så alla ska gå den här vägen. Man ska gå mm. från skolan in på en ordningsavdelning eh, men, men alla kan inte vara två meters eh, män. Eh, som gillar att vara och, och röja runt. Nej, just det. Utan du behöver kriminaltekniker, du behöver datamänniskor, ja, ja, ja. du behöver ha utredare. Ja. Men så att, Det är ju inte så att alla är klippta och skurna för den här rollen ja, i en uniform, ja. det måste man förstå. Ja, just det. Utan sen så, så liksom Går man vidare in i organisationen ja. mot den man kanske anpassar ja, bättre för. Ja. Precis. Mm. Tyckte du om ditt jobb under den perioden? Absolut, det var... Tufft har det alltid varit. Mm. Eh, tufft särskilt för eh, om man har familj. Mm. Vara polis i utretjänst är, mm. är inte gjort för att ha egentligen familj. Nej. Och särskilt inte när man ligger så här som jag har gjort inom spaning. Det, det är ju nästan bara tid. Det. det är mycket övertid. mycket tidsförskjutningar. Mm. Jag har som exempel att efter oasenmorden där. Så det året så fanns det inte en vecka då som jag inte jobbade övertid eller hade tidsförskjutningar. Just det. Vilket föranledde då att det blev helt enkelt för mycket för min hustru. Mm. Som jag kan förstå. Just det. Så att jag bad om att få komma in ett tag. Mm. Och sen så var jag inne i sju år. Just det. Ja. För de som inte känner till de här morden vill du beskriva vad det är som hände? Ja det var eh, två falanger mellan... Eh, Andra kriminella gäng och eh, det som kallas för Södertälje-nätverket mm. där man hade skjutit mot varandra vid ett flertal tillfällen innan mm. och det var folk som höll på det och och, eh, och dog på respektive sida Just det. och det slutade sen i en större skjutning då när man eh, gick in på en spelklubb i Ronna i Södertälje som var en spelklubb som i källarutrymme där. Mm och fortsätteral två stycken bröder som har kopplar som massa bröder med den personen som är i andra på just, det. Ja. just det. ja mycket dramatiska händelser Ja, det var det mm. men sen börjar vi ju närma oss det här epicentrum 2015 när den här stora omorganisationen inleddes men vad fick du för signaler och vad, hur gick tankarna? För jag menar, det flaggades för att det skulle hända någonting. Att man skulle omorganisera. Mm. Va, vad var det för signaler som du kunde och dina kollegor kunde läsa av? Och hur gick tankarna i och informationen framförallt inom de här omorganisationerna? Det var ju det var ju egentligen två röster. Ja. Två trumpeter som stod så här. Mm. Dels var det alla poliser som skrek nej. Mm. Och så var det alla chefer som skrek ja. Mm. ja. Eh, så att. Om, om organisationen skulle genomföras eh, så var det. Eh, när man fick detaljer på hur, hur det skulle komma att se ut, så sa de flesta nej. Dra ner bromsen. Vad var det du fick höra i detaljer? Nej, det var ju egentligen då. Det är ju centralisering. Det är ju liksom. mm, det är, det. Det är så. Och, och så vidare. Eh, vi fick ju höra att det här är alltså närmare medborgarna man har mer bestämmande. Man har man har mer en röst i den här organisationen. Vilket vi kunde se igenom från början. De flesta av oss. Att det är mer toppstyrt. Det är mer centralisering. Det. det är mer demokratisk organisation. Ja. Där man har klippt av hela ledarskikt inom polisen. I den här pyramiden. Just det. Som verkligen behövs. Eh, Sektionschefs Eller... Avdelningschef, rotet, chefsskiktet liksom. Mm, mm. Ehm, och man då har tagit bort då mycket av makten som de gamla polismästarna hade. Just det. Ehm, för att man har tagit bort dess alltså ansvar över egen budget till exempel. Mm, det är det. Ju, vem har makt om man inte råder över sina egna pengar? Snacka om vinklippning. Det är en riktig Mm. Men jag tänkte på det, för jag dök in i den här eh, omorganisationen en del och jag menar, det jag läste på var ju att den skulle byggas underifrån, det vill säga att det var ett antal poliser som skulle få ha ett medbestämmande i att, hur det här skulle gå till. Mm. Eh, vet du om kollegor till dig var inbjudna eller du var inbjuden eller andra i att, att komma med förslag på hur själva omorganisationen skulle ske? Fanns det sådana signaler? Jag har säkert, du har något minne som säger att vi har varit med och tillfrågat och varit med i enkäter och liknande. Mm. Men det är som det, som det brukar vara utan mm. alltså besluten är redan tagna mm. och sen är det ju en skimär att man ska liksom ha någonting att säga till om. Just det. Utan grund, grundplanen ligger redan fast och är beslutet ja. liksom. det. politiskt. Mm. För när jag gjorde den här utredningen så, så de poliser jag pratade med och det var en del polisbefäl också som faktiskt fick gå att, att man, man hade en liten skimmär där också där man ansåg eller sa till polischeferna att eh, ni behöver säga upp er från den gamla organisationen och söka in på det nya och rätt många fick ju inte tillbaka sin anställning mm. och jag träffade också några poliser som sa upp sig. Upptäckt upptäckte att de hade ingen A-kassa för den tillhör den gamla organisationen. Så att ja. de stod med noll i A-kassa. Ja, ja. mm. Så att det var rätt många som jag intervjuade som råkade illa ut. Mm. Men jag vet att du också. För, vad hade du för roll när organisationen inleddes? Var satt du då? När organisationen small till. Då, vid den tidpunkten så satt jag som gruppchef för en utredningsgrupp. Mm. Vi sysslade mest med då... Huvudsakligen eh, våldsbrott, mängdbrott, sexualbrott och liknande. Mm. Eh, och jag hade ungefär mellan 10 och 13 anställda under mig då. Just det. Eh, och det, det blev alltså en. Det, det var verkligen den brytningen. Mm. Så att det var nästan de här första veckan veckorna, det var nästan kollaps för ingenting fungerade. Ja. Ah. Eh, Extremt alltså, stressande. Mm. Eh, kaos. Ja. För att. Eh, polisen är en, en. En myndighet. Som styrs av lag. Uppifrån grundlagar. Lagar, förordningar. Myndighetsbeslut. Eh, lokala regler. Alltså det, mm. hela vägen. Och att kunna få det här rätt. Till ett visst datum att nu mm. har vi ändrat rutinerna i allt det här. Mm. Och försöka få det att klaffa in på små, små punkter. Ja, det. det fungerar inte. Nej. Det blev också oklarheter och man säger då, småpåvar runt om i landet. Mm. Som hittar på sina egna regler. Ja. Eftersom det inte finns något skrivet heller. Så just det. så jag vet ju ofta att man det som normalt skulle ta fem minuter. Till exempel vi säger att vi hade ett ärende i Malmö som hade hamnat hos oss för att mm. någon person i Malmö har hotat till exempel en person här uppe i Stockholm. Då, Just det. Och då, då lyfter jag på luren och så ringer Malmö och säger ja. så här att ja, men här är, det här är ett ärende som ni ska utreda. Precis. Ja men vi tar inte emot den. Okej. Okay. Mm, vad menar du liksom? Ja. ja vi tar inte emot det. Ja. Så, så där så du kunde ta en halv dag och liksom bli av med ett ärende eller... <skratt> Det var liksom fullt full krig. Enorm stress och irritation också. Ja. Liksom. Och det här är ju bara ett exempel på hundratals, tusentals grejer som inte fungerar. Just det. Mm. Och du sa, det blev rent kaos. Det blev kaos, ja. ja. Mm. Hur mådde du i det? Jag mådde bedrövligt. Ja. Sakta men säkert mådde bedrövligt. Ja. Ja. Eh, under de här åren som var där egentligen då så... Eh, vad som hände också, det var ju liksom att... Eh, det här planen som man hade lagt med att då man hade tvångsförflyttat personal, man hade byggt upp stora sektioner, mer centralisering. Man hade så här, antingen flyttade man med eller också på någonting annat. Mm. Eh, många slutade i det sammanhanget eller bytte till något annat distrikt och sådana saker. Ja, eh, och nu skulle det bli så bra och balanserna bara växte. Ah, och de växte och de växte och det var kaos. Mm. Och, och i det här så, så är det mycket för att dels är man en grupp att ta hand om som kanske också mår dåligt i det här. Mm. Uh, folk liksom är missnöjda, man tappar inspiration, man tappar liksom lusten Just till allting. Det. Så ska man försöka få mm. den delen att fungera samtidigt som man har allting själv, alla mm. pålager på sig, mm. alla andra chefer har man ingen av heller för de är lika stressade ja. som jag. Just det. Så den här perioden var, det är ju den värsta i mitt liv liksom. ja, jag gick upp i vikt, jag försökte liksom dämpa ångest, och oro med alkohol, jag fick svindelanfall. Ja. Och äh, ja, jag vägde alldeles för mycket, jag fick andra liksom symptom i kroppen, jag fick exem mm. i ansiktet som jag aldrig haft som inte läkt ihop Just och sådana saker liksom. och jag har alltid sett mig själv som en ganska tuff människa liksom. Mm. Med, Uppväxt, liksom enkla förhållanden med en ja. ensamstående morsa och liksom har jag klarat mig själv hela livet. Ja. Men där fick jag känna på liksom, vad den här psykiska pressen kan göra ja. med ja. människan. Och den slog ju riktigt hårt på dig. Ja det gjorde ju det. Och eh, jag har ju under de här åren då, jag hoppade av som tur var ganska eh, tidigt. Jag hoppade av 2017. Mm. Omorganisationen var 2015 De får få på, på mm. mig om var fel. Mm. Så jag, jag satt ju som chef i drygt tre år. Och sen så sa jag det är inte värt det här. Nej. Varför gör jag det här för? Ja. Så jag slutade egentligen på, på rotmås. Ja. Och då min, min gode vän och kollega startade en ny grupp. Så att, en en, en spanisk grupp kan man säga. Ja. Så jag gick tillbaka och jobbade ut igen. Det är ganska ovanligt på polisen. Om man är väl gått in så är man ofta kvar. Ja, ja. precis. Men jag valde och det var det enskilt bästa beslutet som jag tagit. Ja. Och där började jag gå ner i vikt och sådana saker igen. Då. Men, men jobbet är krävande. Ja. Och jag höll på med en massa projekt inom det här också. Med andra äh, saker inom det här jobbet. Som tog även mycket tid på min fritid. Och det slutade sen med att jag fick fick en stroke här i äh, sommar 2019. Ja. Mm. Och så är det precis så här: alltså att ja, någon har arbetat med asbest i 20 år, och sen får man lungcancer. Det bevisar fortfarande inte att lungkansen kommer från det, men, men jag har mina misstankar om var det här kommer ja, ifrån. Liksom. Precis. Mm. Nej, men jag som ändå har jobbat med coachning och människor som har gått in i väggen och alltihopa, så är det här psykosomatin, det vill säga stressen, framförallt hög grad i stress. Så får man ju ofta att man kan bli utbränd eller man kan råka ut för blödningar. Mm. Alltså för mig utifrån eh, så känns ju också att den här stroken förmodligen inte hade kommit om du inte hade varit utsatt för den här kaospressen. Nej. Men, men utifrån kan jag bara liksom känna att det, det ligger nog någon anknytning i det. Ja, ja precis jag får ju tacka, tacka Gud att det gick så bra som det gjorde ändå liksom, att jag... Jag har kommit tillbaka för att normalt sett så sa ju de att kanske en normal sjukskrivning nu är kanske med 6 månader och ett halvår. Mm. Och jag valde att gå ut och jobba en efter ett par månader. Mm. Wow. Så och det jag har kvar idag och det är att jag har liksom problem med den här tröttheten mm. som man måste nästan uppleva för att förstå. Mm. Man ser fräsch ut och, och allting mm. men, men man blir, jag brukar säga att, det är som att om man jobbar åtta timmar så är det som att du har timmar. 16 timmar. Just så känns det i huvudet då. Ah. Och sen har jag fått en i ansiktet som gör att jag sluddar lite. Mm. Eh, det är egentligen det jag har mm. som jag vet idag. Ja. Så jag klarar mig väldigt väldigt bra. Så att eh, kroppen fungerar ja. och jag har lika mycket styrka i båda sidorna. och saker. Tack och lov. Tack och lov. Men jag tänkte om vi tar och tittar på den andra sidan, eh, jag menar, kan du uppleva att polisen, polisen ska egentligen vara styrd på ett sätt så att, att man ansvarar för tryggheten och kan sköta det här samhällskontraktet men jag kan uppleva att det har varit och blivit mer och mer politiskt styrt. Vad har du för känsla i det om det är politisk styrning att, att det är mer sånt som har styrt? Ja, fråga, har, det, har det inte alltid varit så? Mm. Man har ju hela tiden känt att det här ju, mm. det är ju politik på missnivå liksom. Det är ja. ju, ju högre du kommer inom polisen med så, eh, så, så, så, är, så mm. är ju inte folk polis längre utan de är ju mm. alltså jurister och politiker ja. ofta. Eh, och därför så är det här med Kapten Klänning och Karin Göplad och sådana saker det är, det är inte som jag anser bara liksom poliser från gatan direkt. Ja, för, utan som har ju, eller vår, vår förra liksom, polis, polischef, så är det inte de poliser, den, utan på den nivån så är det ju rent politiskt mm. ja, tillsatta det. tjänster. Det. det är bara att kolla historiskt på vilka som har suttit mm. på rikspolischefs posterna, titta 20 år tillbaka tiden var, var kopplingen finns till vilket parti i, i riksdagen som är kopplad till, till just dem just det, just det. så säger jag att det inte är politiskt dyrt ja. du är, är bara dumheter ja. Ja. och jag tänkte Dan Eliasson som har i min värld, nu är ganska tufft när jag säger att han har farit som en gräshoppsvärm genom olika myndigheter jag mm. träffade honom 2017 mm. under det kan vara 2018 till och med under MeToo-rörelsen mm. Jag satt en timme och 34 minuter med honom i slutet rum och en del kan ju liksom hävda att Daniel Eliasson hon visste inte vad han gjorde, han var naiv och så vidare men jag såg att det var en ganska skarp människa som eh, jag tänkte att han är nog ganska medveten om vad som har skapats. Mm. Och någon, en del som jag verkligen när jag utredde det här blev irriterad på var ju att man gjorde anställda för mm. att man, man då skulle avlasta polisen, få ut dem på gatan. Men det där skedde sig ju. Alltså man låste ju poliserna vid de civila anställda. Mm. Och sen fick de dessutom så här 10 000 mer i lön också. I vissa fall, I vissa fall. Mm. Vad har du för bild inifrån om det här med de här civila anställda som kliver in i matchen? Ja, det gjorde ju fruktansvärt klumpet. Alltså, det är ju okänsligt mot sina liksom, anställda. Det var också orätt mot de civila anställda i många fall. Mm. Jag kan ju tänka mig att många kanske inte blev 100% väl bemötta egentligen. Det var en stor bitterhet bland, bland poliserna där det här skedde. Och det ska man ju tänka på idag när, när de har ju svårt att liksom hålla reda på det här. De säger på 10 000 nya polisanställda, eller ibland säger de 10 000 poliser. Mm. Ja. Man skulle aldrig tro att de på några sätt på den här tidsperioden kommer att, komma att få upp till tiotusen poliser. Mm. Det är helt omöjligt om du tar folk från gatan och snabbutbildar de med Ja. Men eh, vad, vad som hände där det var ju att många kände sig väldigt förrätter för att man har, ändå, man har studierån. Man har kämpat igenom två och ett halvt år. Man betalar fortfarande, där, man har dåligt betalt. Man har alla krav på sig som, som polis. Och sen så tar man personer mer eller mindre från gatan. Mm. Det får inte misstolkas där. Vissa har bra utbildningar och höga utbildningar. Wow. Definitivt. Så det fanns en salig blandning. Ja. Och sätter in de personerna på motsvarande eh, tjänster på insidan. Och utredare och liknande. Ja. Och då marknadsmässigt ger de löner därefter också. Just det. Nej, de kunde ju inte arbeta, de kunde inte vara in i systemen till att börja med för de fick utbildning i det. De fick inte del i misstankiga resten, de fick inte vara ensamma resten, de fick Nej. inte åka ut utan att ha polisman med sig. Och poliserna blev deras lärare och mentorer. Just det. Och då är det ju svårt för någon som kanske har 5-10 års erfarenhet att ja. då tvingas vara någon, någon form av mentor och lärare mm. till en person som kommer in. Och får mycket mer i lön. Ja. Det är ganska förnedrande. Mycket. Ja. För jag pratade med en del poliser under det här. Och de var rent utsagt förbannade. Och sa att det blev ju nästan så att man tog avstånd från de anställda, Att det kändes som att det blev en polarisering inne på stationerna. Mm. För att man visste att vi har kämpat. Vi tar riskerna. Vi, vi gör det mesta dels jobbet. Och vi har fortfarande skitlöner. Och sen kommer det in en för detta kurator här. Som ska jobba som civilanställd. Mm. Och som får 10 000 mer i lön. Som poliser har jag ändå satsat rätt mycket pengar. Ja, det är inte bara, man kan inte som en läkare eller som en ja. jurist ta ja. sin legitimation och gå till en privatarbetsgivare. Ja. Det går inte. Ja. Eh, där dock vill jag också säga då att absolut så får man inte tolka det här som att vi inte tycker om de civilanställda. Ja. Många civilanställda är jätteduktiga, gör ett jättebra jobb. Och jag ser inte att mycket av det som görs inom polisen faktiskt borde kunna... Utföras av en, av en civil människa. Mm. Det behövs inte en polis. Det ja, just det. Eh, men det är på vilket sätt man har gjort det. Just det. det är där som är oh, ja. den springande punkten. Oh, hur tänkte ledningen när man gjorde på det här? Jag har alltid känt att det finns en stark ogillande mot polisen. Som allmänhet. Från högt politiskt håll. Mm. Det måste finnas en anledning till varför i Sverige. Jag tror fortfarande. Av alla de stora statliga myndigheterna, man ser de här som, som är lite släkt med varandra: eh, tullen, kustbevakningen och sådana mm. saker. Det är, poliser har högst krav längst utbildning, men varför ska vi tjäna sämst då? Mm. Det har alltid på något sätt motarbetats att en, en polis ska kunna känna bra och vettigt. Det. det finns bara en möjlighet inom polisen att du ska kunna få en, en, en bra och vettig lön. Mm. Det är att antingen blir du för eller så blir du chef. Just det. Något annat finns inte. Nej. Det finns inga möjligheter. Nej. Och lönerna har i snitt då hållits väldigt väldigt låga. Mm. Så länge du har ett jobb som är populärt och många vill, vill, vill bli det. Man behöver mm. inte betala ut så mycket. Nej. Uh, och, och sen så kan jag förstå att staten inte ska vara löneledande. Nej. Alltså, och till exempel, eh, du och många andra som kör privat, ni, ändå liksom, ni, ni tjänar ju pengar, vi, mm. vi, vi, vi, vi, vi kostar ju pengar. Mm. Men utan oss så fungerar inte det civila samhället heller. Nej. Men, men det är återigen, ja, fast man har de högsta kraven, de största riskerna och den längsta utbildningen. Så ska vi, har vi alltid haft sämst lön. Ja. Det är bara en intressant fråga. Jag har inget bra svar på det. Var, var, var, varför har det blivit så? Och ni poliser kan ju inte gå i strejk hur som helst. Eller? Vi har ingen strejk. Eller? Nej precis. Nej. Så man har ju verkligen liksom bakbundit i ja. det Fullkomligt i det här. Och sen i en organisation som... Eh, Historiskt sett inte ha kritik eller intern kritik. Nej, Nej. just det. Nej. Men en, en effekt som jag vet skedde efter omorganisationen. Man hade ju också en siffra på att i genomsnitt tre poliser om dagen sa upp sig. Mm. De ledsnade. Jag känner mm. några poliser som sa upp sig. Jag känner många eh, också. Och startade andra alternativa. Kanske börja jobba i säkerhetsbranschen mm. eller försäkringsutredare. Men har du haft kollegor som har gett upp och bara lämnat jag har sett alla varianter. Jag har sett eh, unga poliser som är precis klara med sin utbildning men får göra det krassa beslutet att de måste gå tillbaka till sitt gamla jobb inom statlig myndighet. Mm. Tullen i, i ett fall. För att lönen är 15 000 kronor mer. Ja, såklart. Så man har lagt en 2,5 år och studielån mm. och man går ändå tillbaka till sitt gamla jobb. Ja jag har haft många kollegor som har testat på, gått, gått, gått ifrån, jobbat kommunalt, inom säkerhet, bilförsäljare, mm. vad som helst. Mm. Så jag, jag känner väldigt många. Nej, men Jag tänkte på det. 2017 i februari så stod Stefan Löfven och, och jag tror det var Moderaterna och Sverigedemokraterna som, som krävde mer polis. Där. Och då kommer jag ihåg att han sa en replik. Ja. Om ni vet var de här poliserna finns och tar fram de i garderoben. Och jag tänkte okej okay, tre poliser om dagen hade slutat under två års tid fram till 2017. Mm. Vad skulle hända om de poliserna som har slutat om de fick ett erbjudande om 10-12 000 mer i lön skulle tror att många skulle återvända? Massor. Ja. För att det är varit så att många som slutade kom tyvärr tillbaka. För saknaren att, att vara polis att komma tillbaka. Jag förstår, det är vanligt att poliser slutar, men det är också att de kommer tillbaka. Aha. För att det är så mycket identitet och man, man saknar det här liksom det här äh, tugget, äh, kamratandan mm. äh, att man gör nå någonting speciellt. Det, det är så många som saknar det. Här. Många har inte kommer tillbaka. Men jag tror att skulle man ge dem en riktig mm. en riktigt erbjudande. Mm. Men, men polisen är väldigt, väldigt, väldigt stelbent. Mm. Och det gäller allting från att liksom kompromissa med arbetstider. Ett stort problem är att du inte kan, i alla fall här i, i, i region Stockholm, att mm. genomsnittsåldern på poliser i yttre tjänst mm. är jättelåg. Mm. Jag tror ibland i snitt kanske ett och ett halvt, två år som du är ute. Mm. Sen går du vidare. Du orkar inte. Då har man under så länge jag har varit polis. Om man, men kan man inte ha en speciallista för de lite äldre kollegorna mm, mm. som har familj och sådana saker. Man kör kanske dag och kväll istället man slipper helnätter. Nej, det går inte. Ay. Nu efter, också har det varit tjat om så länge jag på det så att man kan få kanske får en, kom, en kombinationstjänst. Att man jobbar inne i viss period och ute i en period. Det. det var ett stört omöjligt. Nu har man börjat lite på vissa mm. håll. Men det är väldigt, väldigt stjält. men Jag tänkte också på... Just det här med, med undercover-boss. Att det skulle verkligen behövas att, att man polisledning och chefer förstod att liksom de själva kanske skulle gå ner på golvet och ta för att liksom förstå situationen. Men det gör man ju inte i det här landet. Jag skulle Nej. nästan vilja sparka ut. Jag gav ett förslag till SVT för flera år sedan så här kan man inte göra så undercover politicians liksom. De är tvungna att jobba på ICA eller på ett behandlingsämlålder. Mm. <laughs> ja. Så kanske det skulle liksom ramla ner lite tioåringar. Mm. och det, det blir ju liksom en miss. Och jag har också hört att, att vissa och distrikt så är det pensionerade poliser som har kommit in i utredningar igen och mm. hjälpt till med vissa utredningar. Och min erfarenhet av just den gruppen är att de är väldigt väldigt duktiga. Mm. Du, alltså, du, du förstår att du har ju alltså någon som kommer kommer in kanske 20, 30, 40 års erfarenhet oh, yeah. och har just den här känslan som de har också att jag behöver inte göra det egentligen. Passar inte i så kan jag bara sluta. Precis. Och vilket gör att de är lyckliga och glada och mm. de är jätteduktiga. Jätte ja, ja, precis. Det sänktes ju lite antagningskrav och sådär och det fanns ju vissa skämtsamma bilder och mm. historier om att, att det var någon kvinnlig aspirant som inte ens klarade av att hålla upp pistoler och skjuta avlossar och jag har hört mm. andra berätta att de klarar inte av att skriva, skriva rapporter längre för att de stavar så dåligt och så vidare. Men, men och, och sen är det många som har häcklat om det här med pridepoliser och prideparad och allt möjligt. Mm. Men tycker du om du ser... Kvaliteten på poliser, nyantagna poliser, unga poliser idag. Har den sjunkit? Nej, egentligen inte. Utan det, säga, det som har varit liksom störningsmomentet med oss lite äldre det är att helt annan en generation. Det som vad din fällers generation tyckte om, om, om din generation och sådana saker. Det är mer det så att det blir de här unga, då, de är mer, de ser liksom inåt och. De är inte alls benägna att vara kvar hela livet, yrket till exempel. De kan tänka sig att fara iväg. och mm. Hur ska jag utveckla med såna saker? Med här gamla eh, Socialdemokratiska <laughs> som vi är uppväxta, liksom, att nej, men här ska man stanna och göra sitt jobb. Liksom. Ja. De har inte det tänket riktigt. Nej. Eh, och de här Lägerkraven, det är ytterligare de gjorde det, att de, de sänkte kraven, mm. ytterligare förnedrar mot oss som, som är poliser. Just det. Eh, att man, att man har sänkt kraven på liksom ja, intelligens och skicka det för signaler. Ja. För, för, när jag, för när jag sökte, jag började min träning ganska tidigt. Jag var ute och kämpade, jag var ute på luncherna och sprang i skogen. och Jag var en och en och en och en och jag visste så här, jag har inte gjort värnplikten. Jag är svensk man, jag är inte akademisk utbildning. Mm. Jag måste ha liksom top notch. Ja. Om jag ska kunna komma in. Jag måste ha liksom högsta poäng på varenda moment. I antagligen på en chans det, Så var det. det på den tiden. Ja. Vad man nu har gjort. Liksom, och Jag är ska bara känna er in på poliskolan Hur det ser ut. Det är ju att man har, man har för alldeles sänkt intagningskraven. Men man har ju inte direkt sänkt kraven på själva skolan. Nej, vilket så. gör att många hänger ju inte med. Nej. Så utan, det har varit mycket till medier att man man har mycket plast till förfrågan. Mm -hmm. Man har en hög antagning. Mm. Men de som sen går hela vägen. Ja. Det, det har sjunkit jättemycket. Och många mm. väljer att sluta den utbildningen. utbildningarna. Ja. Men om vi mäter ledarskapet före och efter omorganisationen. Vad kan du se av de stora skillnaderna i ledarskap? Jag var inte samför fråga, Det är en bra fråga också. Eh, vad man såg när jag pratade med äldre kollegor. Så var det så mycket förr tid, var på 70-tal. Innan man ändrade att de här högre tjänsterna var man tvungen att vara äh, juristutbildad för. Ja. Då var det så att man ofta då var en äldste som blev chef. Mm. Och då hade, satt man på frågorna som gällde. Jag kommer inte ihåg vad det var om det var fyra eller fem år. Och det var egentligen det, det sista på karriären man gjorde. Ja. Och det gjorde att de här erfarna personerna som var äldre. De hade ingenting att förlora. Nej, liksom. de, de, de skulle ju precis gå. Och de, de kunde inte flyttas på. Nej. Utan de satt och liksom styrde och ställde och sa nej, sa nej till chefer. Mm. Så, så, så var det på den tiden. Mm. Och det var tydligen må, många sätt, på många sätt var det jättebra att det var så. Just det. Vad som hände om organisationen var att man, många obekväma chefer. Kanske också odugliga chefer. Det var ju det kanske bra idag. Mm. Petades bort. Yes. De fick inte nya tjänster. Känslan av att en del obekväma chefer rökte där också. Mm. Sedan så tog man bort ett helt ledarskikt. Och skulle en militär titta på hur organisationen ser ut och vilket mm. de har gjort så är det katastrof. Ja. För det saknas ett helt skikt. Uh, och det är ju där som kommissarieskiktet, alltså kommissarieskiktet. Avdelningschefen, Just. Mm. Utan då har man då anställt. Och många chefer idag är unga. Mm. De är unga. Och de är sugen på att göra karriär. Och då har de man käften. Ja. Ja. Man sticker inte ut näbben. Då har man fått ett ganska lydigt lägre ledarskikt. Mm. Där många inte orkar med idag. Det är mm. många som slutar. Man har inte många år på de mm. posterna ofta. Mm. Och sen har du ingenting emellan. Nej. Och sen har du någon. En... En vet du, lokalpolischef Just som då förr i tiden var en polismästare men idag en polisintendent oftast. Ja. Som de alla de här cheferna under, de svarar för, för, för den personen. Men den här personen är ju helt liksom, han kan inte ansvara för alla de här. Nej. Nej. Och det finns inget, jag, jag som chef kunde inte gå till min, till min kommissarie. Nej. Som kunde stötta mig med, med erfarenhet. Och ja. Jag hade ofta sagt när jag började att man, man gick och pratade med sin mm. äldre liksom chef. Och ja. Som har gjort x antal år. Och Just. kunde det här. Liksom och be om råd och sådana saker. Ja, och kunde okay. avlasta en med liksom personal och sådana saker. Det mm. fanns inte längre. Och där ovanför gruppchefen så har du då en lokalpolischef. Som svarar direkt till polisområdets chef. Ja. Och här är ju budgeten klippt, Just den det. ligger här uppe. Just det. Och sen så svarade den chefen sen till regionchefen, mm. i Stockholm i alla fall, ja. Ja. Ja. Ja. Och hur påverkar det här er på golvet så att säga, ni som ändå jobbar ute i verkligheten? Det var ju, här, det, var ju det här som då, ehm, om organisationen lyckades med. Det här var ju hela målet från början tror jag, mm. det är att kunna liksom styra och ställa. Ja. För, för, för kunde du inte få ihop din verksamhet. Till exempel i Solna säger vi. Mm. Då kunde du inte ta personal från, från äh, Täby. Just det. För det satt ju en polismästare som hade ansvar och mandat. Mm. Man hade från den klara själva. Ja. Men nu är de här borta. Ja. Så nu kan man börja sätta ut folk som schackpjäser igen. Just det. Ja. Så man har mycket bättre. Ut deras synvinkel. Mm. Att kunna styra verksamheten. Ja. ja. Um, Och det är ju bättre ur deras synvinkel än vad är det för er synvinkel då som ska vara värt Ja, det, det blir ju då, för oss, blir ju att det blir väldigt hattande. Mm. Det är man ju människa, men jag. Mina barn är ju ganska stora nu de behöver inte ha mig hemma på kvällen men har man det så är det ju inte kul. Nej. Man vet aldrig liksom vad man avslutar passet eller hur lång tid det kommer ta. Ja. Och sen så är det ju sån samhällsutveckling som både du och jag och alla andra har sett mm. att eh, vad man gör idag mycket där är att man eh, släcker bränder. Ja. Man åker dit och sen släcker man en brand där och sen åker man dit och släcker en brand där. Och så håller man, påbörjar man någonting och sen får man avsluta det och man ska släcka en brand där. Och var egentligen det som man gör nu i Malmö det här med här insatsen och sådana saker. Och ja, man tar ju polisen från någon annanstans, ja. sätter det där, då brinner det där, då försöker man åka upp och tätt. Mm. De tycker att de här gör kanske mer nytta nu i Uppsala Just det. än de gör i Malmö. Ja. Så blir det hela tiden rivande och slitande liksom. Mm. Vad tycker du om Operation Rimfrost? Mycket sånt där. Ja men de, de, de gör säkert jättebra jobb. Och det blir ju resultatet. Det är så här. Ju mer poliser du släpper ut på ett torg, Ju mer liksom beslag kommer du få. Mm. Det är ganska. Mm. Men du har ju då även tagit den resursen. Som det inte finns så mycket av. Just det. Vi är ju bortskämda i Stockholm. Ja. jag pratar med kollegor uppe från Dalarna. Eller från Norrland De lever i en helt annan värld. ett helt annat yrke. Mm. De är ensamma i bilarna. Liksom. Mm. På, på nätterna i, Ja, Borlänge och Mora har en-två bilar på nattpläderna. Ja, Medan vi egentligen ibland kliver på varandra känns ja. det um, ja. Men om du skulle få vara polischef då och ha fri mandat och vara diktator över allt det här. Vad, vad, vad skulle du sätta in för åtgärder? Vad behöver poliskåren för att återupprätta så att vi, vi kanske skulle sluta känna eller ni skulle sluta känna att ni bara måste släcka bränder utan ni skulle få en funktionerande, alltså funktionell organisation. Vilka åtgärder behöver Ja. Tyvärr så har det oerhört det där. Diktator. För jag tror att det finns inte en polischef som kan göra någonting åt det. Nej. Jag tror att eh, allting är politiskt. Du mm. måste börja uppifrån. Mm. Du måste börja ändra lagar. Mm. Du måste få en ny brottsbalk. Ja. Det är från 1965 den vi har nu. Det ja. var ett väldigt annorlunda Sverige då. Det var väl det 65 1965. Ja. Man måste börja uppifrån. Börja ändra lagar. Man måste liksom börja tänka om vad är det är för samhälle vi vill ha. Mm. Man kan ändra och skruva hur mycket man vill här nere. Ja. Och det kommer inte bli så stor skillnad. Ja. Däremot tycker jag. Att man, för under organisationen nu så var ju så här ska det vara och det kommer aldrig ändras. Centralisering, det har inte fungerat. Nej. Man börjar smyga tillbaka till den gamla lokala organisationen mm. igen. Men man får, inte, man får inte kalla det vid sitt rätta namn Nej. utan du får nya namn. Mm. Och sen gör man det lite snyggt sådana där, så. Just det. Utan vad man hela tiden går tillbaka till det är att man har en klassisk struktur- när man satsar på kärnverksamhet. Mm. Kärnverksamhet. Kärnverksamhet först. Just det. Och så länge inte. Polisen fungerar. Så länge samhället ser ut som det här. Så skulle jag som chef. Inga mer projekt. Inga mer på grejer. Mm. Utan varenda millimeter. Av verksamheten. Ska sättas i kärnverksamheten. Mm. Det ska vara utredning. Det ska vara ordningspolisverksamhet. Det ska vara spaning. Det ska vara det ena och det andra. Det ska vara det här runt omkring. Mm. Som man måste ha. Ingenting lullul åt ena mm. kanterna. Någon, någonting. Just Utan det. nu satsar vi på det här. Liksom. Ja. Ja. Och du behöver in mer personal också va? Jag menar, ni är ju inte tillräckligt med personal. Nej. Återigen. Hade man haft ett annat regelsystem. andra lagar. Så kanske det hade räckt. Ja. Men som det ser ut nu. Nej det gör det inte. Nej. Och definitivt. Så i övriga Sverige, allting ovanför norr, norr om Uppsala, mm. där måste man fylla på oerhört. Ja. Mm. Och men det måste finnas ett incitament, det måste finnas en, en sockerbit liksom. Vad ska få mig att vilja jobba där liksom? Ja. Ja. Men jag ser ju att, att polisen behöver ju också som ett, äh, en morot få kanske de här 10-12 000 mer i lön. Äh, och jag menar det finns ju ett par 3 000 poliser ändå som har gett upp och slutat som säkert skulle komma tillbaka med majoriteten av dem. Mm. Om de här plötsligt blev värderade mycket mycket högre. Ja. Så egentligen så finns det ju i den här garderoben tillräckligt med poliser för att kunna fylla ut de tjänster som kanske behövs. Ja absolut för att det är så mycket att alla pengar till, till, till polisen som har ramlat in, extra om man säger så, mm. det har ju gått bara för att anställa mer och mer folk. Ja. De flesta av dem kanske är civilanställda också. Ja, Medan liksom, det är så lätt för en politiker att säga 10 000 mer poliser, ja. ups mm. polisanställda. Ja. Ja. För 10 000 poliser kommer de aldrig få ihop på den, på den tiden. nej det var man heller inte räknat med att det här är bara en numerär. Ja. En polis har det, är ett ansökningsförfarande, det är tester, det är två till tre års utbildning. och Sen brukar man säga att en polis behöver i en fall ha två år innan de är liksom helt självgående. Mm. Så du tittar på fem år Just det. innan du har en fullfungerande polis. Mm. Medan du kanske då har färdiga poliser mm. med erfarenhet som du skulle kunna locka tillbaka till yrket också. Just det. Mm. För att, för att bara att nu att vi fått en plats på skolan. Mm. Att vi har en färdig polis här. Om fem år. Som är ute och röjer. Ja. I förorterna. Ja. Eller vad nu är. Det är ja. en helt annan sak. Det är en helt annan sak. sak ja. Precis. Mm. Men lite så här avslutningsvis. Hur känns det idag att vara polis jämfört med förut? Vad är det som driver dig idag? Vi pratade om kärlek tidigare. Finns kärleken kvar i dig? Ja det, det, det, det finns det på ett sätt, jag brukar ofta få den här frågan och jag, jag får, jag har tänkt på den väldigt, väldigt mycket. Så här, rekommenderar du dina söner att bli poliser? Och svaret är nej. Mm. Svaret, svaret är nej. Mm. Um, vill du fortsätta vara polis i mitt eget fall? Svaret är ja. Mm. Så här, varför ska man vara polis? Och då brukar standardsvaret vara att jag vill hjälpa andra människor eller vill jag, och jag vill göra skillnad. Jag brukar säga så här att skälet för att bli polis är att du får göra saker ingen annan får göra. Och du får se saker som ingen annan får se. Mm. Det brukar vara mitt standardsvar. Och, men där kommer mycket gott och ont också. Mm. Att på något sätt så får du nyckeln till hur samhället ser ut. Mm. Du får se bakom. Du får se korruptionen. Du, du, mm. du, du, du får se människor på ett annat sätt. Du ser hur samhället fungerar, hur det ser ut bakom ytan, bakom det här Just. ridån. Va? Så får du se hur samhället fungerar. Oh. och den största lockelsen för mig tror jag. att Man, oh. man, liksom, man har inga liksom mm. utopiska från mm. framför mm. ansiktet. Utan man, man får, man, så här, så här, så här så, så oh. ser det ut. Oh. Mm. precis jag tycker det är fantastiskt för nu har du gett tittarna en stor kunskap av hur det fungerar på insidan. Och jag är oerhört glad att jag har fått ta den här timmen med dig. Det var lika trevligt uh, för mig. Ja. Så jag tackar dig enormt mycket Daniel för att du var här. Tack tack. Och jag tackar er för att ni har tittat. Jag hoppas ni kommer tillbaka och supportar TV. Tack så ni ha. Du bidrar enklast genom Swish.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 Prenumerera också på vår kanal på Youtube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den självver så att du får alla aviseringar.